не давали йому спокою. Як, коли і хто міг би це зробити? Кругом самі свої люди, а ворога поміж нами немає. Сам він кожної страви пробує, як її гатьманові подадуть. Гетьман їсть з обидовською і войнаровським часто густо горника на обід або на вечерю просить. Якщо всім їм не шкодить, то чому ж би тоді йому мало пошкодити? Хірурги також не знають, від чого гетьману погіршило. Все на спізнений вік спихають, і на важкі переживання останніх днів. Пізній вік. Боже ти мій. А донедавна гетьман добре тримався, аж нараз прийшла до нього старість. І вручко немолодий, і інший, і всі вони останніми часами пережили чимало. Ні, тут щось не теє. Тут не без причин. Без жодної причини. І старий сотник прямо від ума відходив, а все ж таки не показував того по собі. Вдавав жвавого і веселого, як звичайно. Об'єтримані під чола, бо самому незручно. Просив його гетьман. Ручко брав хустину і легко, як тільки це його важка рука могла зробити, тирав зимні краплини з високого білого чола. «Відхили занавісу і впусти свіжого повітря», – просив гетьман. І Мручко відхилив шовкову занавісу, за якою було вікно, без скла, лише зі шнурами, замість деревляних рамців. Вечоріло. Рожево жовтувате небо висіло над табором, шведи трубіли на молитву. «Що робить король?» – спитав нараз гетьман. «Город будує, відповів Мручко, зранку до ночі снується. Звідки в нім тієї сили набереться, Бог один знає. Дивний чоловік, король Карло. Незвичайний. Кажуть, за Цедергельмом скучає. За Цедергельмом? Так, за своїм секретарем. Мабуть, дуже привик до нього. Не знаю, чи правда, але розказують, що одного разу король щось йому диктував. Нараз розірвалася граната, і кілька відломків впало туди, де вони працювали. Бо це при фронті було. Цедергельм здригнувся, підскочив І випустив перо Чому не пишеш, питає король Ваша милосте, граната Що спільного має граната З тим, що я тобі диктую, пиши Гетьман любив слухати оповідань сотникам ручка І тепер не перечив Воно справді на короля Карла похоже Притакнув Це не самовита людина Про таких, як він Світ не забуде ніколи Сутеніло. Гетьман просив, щоб Мручко засвітив свічки, які в срібних свічниках на столі біля ліжка стояли. Мручко засвітив і назад заслонив за невіскою вікно, щоб полумінь не хвилювали. А з краю якої вісті не маєш? питався гетьман. Мручко мав не одну, бо мало ще не кожної дни прибігав якийсь смільчак і розказував тривожні речі, про Полтаву і Добедин, про те, як жорстоко цар Мазепинці карає. Але Мручко не хотів того переповідати гетьманові, щоб не бентежити його. Скоренько в пам'яті шукав. «Кажуть, – почав, – кажуть, що цар раз Балакірово питався, чи гарний його новий город – Петербург. Гарний, – відповідає Петро Сельчак, – з одного боку море, а з другого – горе, з третього – мох, «А четвертого – ох, бодай би ти здох!» «А цар що?» – спитав, усміхаючись гетьман. «Сильно розсердився на блазня, бо цареві можна все нехтувати, тільки нової столиці не торкай!» «Тікає до чорта!» – гукнув. «І по моїй землі ходить не сміє, а то вб'ю як собаку!» І Балакрів пішов? «Як не піти, коли цар проганяє?» Декілька днів не показувалося цареві на очі. Каже, нараз гляди, їде собі повозкою, а жінка біля нього, як коли б ніщо. Цар лупиняє його. Як ти смієш? Я ж тобі заборонив ходити по моїй землі. Це не я ходжу, а коні, каже Балакіров. Я на фінській землі стою. Дивиться, цар, а Балакірова дійсно під ногами мішок якоїсь землі, а на йому фінська урядову печать. Я ще і квітенцію маю, каже Бласень що це не твоя, а фінська земля. Розраготався цар і знову свого улюбленого блазня до царської ласки прийняв. А Меншукове не викинув зі своєї ласки? спитав гетьман. Кажуть Меншукове, він по-давньому то б'є, то голубить, то зневажає, то ласками обсипає. Світлішому вродився син. Що ти кажеш? здивувався гетьман і усміхаючись додав. «Може б так йому побажання післати?» Мручко копотилися почухав. «Аж чого б то світліше пан не дав, щоб ваша милість могли йому власною персоною побажати?» «Ну, це вже важко буде», – жартував собі гетьман. «Я тепер дійсно не дуже, з гратуляціями їхати ніяк не можу. Оце вже вони другий раз так сильно заскучали за мною, перший раз, заки я до короля Карла перейшов, а другий раз після Полтави». І обома разами довелось відказати «Невдячний народ хахли», – сміявся Мручко «Так нас просять, а ми – ні, ні» Мручко був рад, що розвеселив гетьмана і розбудив його цікавість Гетьман навіть чарку вина випити захотів і закусити Мручко приніс, налив і подав йому «А собі чому не наляєш?» «Сміливості немає» Нали і за здоров'я малого герцинг А не знаєш, як йому на ім'я дали? Ціла Росія знає, що трохи і весь світ довідається, що світліше має сина від полкової дами Дарії Михайловни, якого сам цар двома іменами Лука Петро хрестив і в поручника Преображенського полку произвести і зволив, а Меншикову записочку оставив. — Новонародженому Луки Петру дарую, якого креснику своєму, сто дворов на крест, а гдє, то даю на вашу волю, де вам понадобиться. А світліше, — спитав зацікавлений гетьман, — вибрав село не зі сто, а зі сто п'ятдесятьма дворами. — Тих п'ятдесят, — казав цареві, — це завдаток на другого сина. Сміялися оба. А гетьман ще одну чарку власною рукою, мручкою налив, щоб у горлі не дерло. «Гостре на язик, князь Меншиков, це сказати треба. О, що гостре, ваше милосте, то гостре. Недаром про нього розказують таке. Прийшов?»